Книга четверта Луїджі, під моїм керівництвом завойована така блискуча перемога, що я вважаю за краще більше не випробовувати долю, знаючи її мінливість. Тому я складаю диктатуру і передаю обов'язки, запитуючого за нобі, слідуючи в цьому нашому порядку, починаючи з наймолодшого. Знаю, що від цієї честі, або, краще сказати, від цієї праці він не відмовиться ні через службу зі мною, ні через вроджену сміливість, якої у нього більше, ніж у мене. Його не злякає справа, яка може однаково принести перемогу і поразку. Занобі, я готовий коритися, хоча вважав би за краще брати участь в розмові як простий слухач. Ваші питання досі задовольняли мене більше, ніж мої власні, які спадали мені на думку під час бесіди. Однак ви втрачаєте час, сеньоре Фабріціо, і ми повинні просити у вас вибачення за те, що втомлюємо вас цими люб'язностями. Фабріціо, навпаки, ви приносите мені задоволення, оскільки зміна шукає тих, хто запитують, дозволяє мені краще пізнати ваш спосіб мислення і ваші схильності. Чи треба мені ще що-небудь додати до всього сказаного? Занобі. Я хочу запитати вас про дві речі, перш ніж йти далі. Перше. Чи визнаєте ви можливість іншого бойового порядку? Друге. Які заходи має прийняти полководець до того, як йти в бій? І що він може зробити, якщо під час битви відбудуться якісь несподіванки? Фабріцію. Постараюся вас задовольнити і не буду відповідати на ваші питання окремо, тому що відповідь на перше питання багато в чому роз'яснить вам і вдруге. Я вже говорив вам, що мною запропонована відома форма бойового шикування, щоб, виходячи з нього, ви могли вільно його змінювати, залежно від умов місцевості і способу дій ворога. Адже від місцевості і від противника залежать взагалі всі ваші дії». Зауважте тільки одне: Найстрашніша небезпека це розтягувати лінію фронту, якщо тільки ваше військо не є абсолютно винятковим за силою і величиною. У будь-якому іншому випадку глибокий стрій з густими рядами завжди краще розтягнутого і тонкого. Адже якщо твоє військо менше за вороже, треба намагатися як-небудь врівноважити цю невигоду. Саме забезпечити фланги, прикривши їх річкою або болотом, щоб не опинитися оточеним, або захищатися ровами, як це зробив Цезар в Галії. Знайте загальне правило, що фронт розтягується або скорочується в залежності від чисельності ваших і ворожих військ. Якщо противник слабший, а твої війська добре навчені, треба обирати для дії великі рівнини, тому що ти можеш тоді не тільки охопити ворога, а й вільно розгорнути свої сили. На обривистій і складній місцевості, в якій неможливий зімкнутий стрій, ця перевага зникає. Тому римляни майже завжди уникали на рівних місць і вважали за краще битися на відкритій рівнині» зовсім по-іншому чинять, якщо військо невелике або погано навчене. Тоді треба постаратися відшкодувати нечисленність або недосвідченість людей вигодами місцеположення. Добре розташовуватися на висотах. Звідки легше обрушитися на супротивника? У всякому разі остерігайтеся розміщувати військо на схилах або де-небудь близько від підніжжя гори, якщо в цій місцевості очікуєте на ворога. Висота позиції буде тоді тільки шкідливою, тому що противник, який зайняв вершину, поставить на ній гармати і зможе безперервно і спокійно тебе громити, не побоюючись опору. Ти ж будеш обмежений власними солдатами і тому не зможеш відповідати на його вогонь. Полководець, який шикує військо до бою, зобов'язаний також подбати про те, щоб ні сонце, ні вітер не били йому в обличчя. І те, й інше не дозволяє розгледіти ворога. Сонце своїми променями, а вітер – піднятим пилом. Вітер, крім того, знесилює удар метальної зброї, а щодо сонця треба ще мати на увазі наступне. Мало подбати про те, щоб воно не світило військам в обличчя на початку бою. Ця перевага повинна зберегтися і надалі, коли сонце підніметься вище. Найкраще – це мати у своєму розпорядженні війська так, щоб вони стояли до сонця спиною, тому що тоді пройде багато часу, перш ніж воно виявиться прямо над ними. Цих пересторог дотримувалися Ганібал під Каннами і Марієм в боротьбі з Кимврами. Якщо у тебе мало кінноти, розташовують війська серед виноградників, чагарників і подібних перешкод, як чинили в наш час іспанці під Черньолою в королівстві неаполітанському, де вони розбили французів, часто спостерігалося, як ті ж самі солдати зі зміною бойового порядку місцевості перетворюються з переможених в переможців. Так було з карфагенянами, неодноразово розбитими Марком Регулом, і які потім перемогли під керівництвом лекадемонянина Ксантипа, який вишукував війська в долині, де їм вдалося взяти гору над римлянами завдяки кіноті і слунам. Взагалі, вдумуючись в стародавні приклади, я бачу, що майже всі видатні античні полководці, усвідомивши себе сильною стороною ворожого війська, протиставляли їм свою слабку і навпаки – на початку бою вони наказували найсильнішим частинам тільки стримувати противника, а слабким частинам віддавалися розпорядження пробитися і відійти за останню лінію війська. Такий спосіб битви подвійно послабляє ворога. Найсильніша частина його війська виявляється охопленою, а з іншого боку оманлива видимість перемоги занадто часто породжувала безлад і раптовий розгром. Корнелій Сципіон, діючи в Іспанії проти карфагенянина Газдрубала, ставив зазвичай свої кращі легіони в центр. Коли ж йому повідомили, що Газдрубал знає цей порядок і збирається зробити те саме, він перед боєм змінював своє шикування, розташувавши свої легіони на флангах, а гірші війська помістив в центрі. Коли бій почався, Сципіон лише дуже повільно просував війська в центрі, а крилам віддав наказ стрімко напасти на ворога. Таким чином бій ішов тільки на флангах того й іншого війська, а частини, що стояли всередині, не могли зійтися, так як знаходилися один від одного занадто далеко. Найсильніші війська сцепіона билися зі слабшими військами Газдрубала і, звичайно, здолали їх. Така хитрість була корисна в ті часи. Але тепер вона непридатна, оскільки існує артилерія, яка відкрила б вогонь, користуючись вільним простором між центрами обох військ. А це, як ми вже говорили, дуже небезпечно. Тому слід відмовитися від римського зразка і вводити в справу все військо, поступово відтягуючи назад його слабке крило. Якщо полководець має найсильніше військо і хоче несподівано оточити противника, він повинен вишикувати військо так, щоб довжина його фронту збігалася з ворожою. Потім, коли бій розгориться, треба поступово осадити свій центр, розтягнути війська на флангах, і таким чином ворог завжди буде оточений зовсім непомітно. Коли полководець хоче дати бій майже без жодного ризику, він має шикувати військо в місцевості, неподалік якої можна знайти притулок в болотах, горах або фортеці. Ворог переслідувати його не буде, але сам він ворога переслідувати зможе. До цього способу вдавався Ганібал, коли доля стала йому зраджувати, і він став остерігатися зустрічі з Марком Марцелом. Деякі начальники – розраховуючи на замішання супротивника, наказували своїм легкоозброєним військам почати бій і потім відразу відступити крізь ряди. А коли війська стикалися і по всьому фронту кипіла битва, легка піхота, зібрана на флангах, знову вводилася в бій, приголомшувала ворога ударом у фланг і довершувала успіх. При нестачі кіноти можна, крім дій, про які я вже говорив, Приховати за кіньми батальйон «Пік» і у самому розпалі бою наказати кінним дати їм дорогу. Перемога буде беззаперечна. Багато хто привчає легку піхоту битися між кінними військами, що давало кавалерії величезну перевагу над противником. З усіх полководців найвправнішими у мистецтві розташування військ під час війни в Африці були Ганібал і Сципіон. Ганнібал, військо якого складалося з карфагенян і допоміжних загонів різних народів, поставив в першій лінії 80 слонів, у другій помістив допоміжні війська, за якими йшли його карфагеняни, а в самому тилу залишив італійців, на яких не покладався. Побудова ця була розрахована на те, щоб допоміжні війська не могли бігти, оскільки перед ними був ворог, а позаду їм закривали дорогу карфагеняни. Тому їм волею-неволею доводилося по-справжньому битися, і Ганібал сподівався, що вони розіб'ють або принаймні втомлять римлян, а він тим часом вдарить їх свіжими силами і легко доб'є вже втомлені римські війська». На противагу цьому Сципіон поставив гастатів, принципів і триарів звичайним порядком, при якому одні частини можуть вливатися до лав інших і один одного підтримувати. У першій лінії він залишив безліч інтервалів, щоб приховати це від ворога і переконати його, що перед ним суцільна стіна. Сципіон заповнив інтервали велітами, якими при появі слонів наказано було негайно очистити дорогу і відходити крізь ряди. Таким чином удар слонів припав на порожнє місце, а в битві перемога залишилася за римлянами. Занобі «Ви нагадали мені своєю розповіддю про цю битву, де Сцепіон наказав своїм гастатам не відступати в інтервали лінії принципів, а розділив їх і направив на фланги, очистивши дорогу принципам, коли прийшов час рушити їм вперед. Чи не скажете ви мені, чому він ухилився від звичайного порядку?» «Фабріціо, звісно». Справа в тому, що Ганібал зосередив свої найсильніші війська в другій лінії. Сципіону довелося протиставити йому таку саму силу, і він поєднав для цього принципів з тріаріями. Інтервали в лінії принципів були зайняті тріаріями, тож для гастатів місця вже не було. Тому Сципіон не сховав їх серед принципів, а наказав розійтися в обидва боки і розташуватися на флангах. Зауважте, однак, що розкривати таким прийомом першу лінію, щоб очистити місце для другої, можна тільки за очевидної переваги. Рух цей відбувається тоді в повному порядку, якщо він і був виконаний з цепіоном. При невдачі такі дії закінчуються повним розгромом, і тому необхідно залишити собі можливість відтягнути війська в другу лінію. Повернемося, однак, до нашої розмови. У азіатських народів, серед всяких винаходів, придуманих ними для залякування ворога, вживалися колісниці з косами на всі боки. Вони не тільки проривали ряди, а й знищували косами противника. Римляни боролися з ними у три способи. Будували війська глибокими масами, розступалися перед колісницями, як перед слонами, очищаючи їм дорогу, або вдавалися до інших засобів, як, наприклад, сула у війні з Архелаєм, у якого цих колісниць з косами було дуже багато. Римський полководець вбив в землю за першою лінією військ ряд кілків і зупинив цим наліт колісниць. Зуважте, що Сула при цьому побудував свої війська по-новому. Він помістив валітів і Кіноту позаду, а всю важку піхоту висунув вперед, залишивши при цьому досить широкі інтервали, щоб в разі необхідності заповнити їх своїми запасними силами. У розпал бою Кінота пронеслася через інтервали і вирішила цим перемогу. Якщо ви хочете під час бою привести ворожі війська в замішання, то треба вигадати щось, що може налякати противника. Наприклад, поширити звістку про прибуле підкріплення або обдурити його видимістю, щоб приголомшений супротивник легше піддався. Подібними прийомами з успіхом користувалися римські консули Мінуці Руф і Ацилій Глабріон. Інший полководець Гай Сульпіці під час битви з галами посадив на мулів та інших тварин, непридатних для війни, нестроєві частини, і, розташувавши їх порядком, що нагадує важку кіноту, велів їм виїхати на сусідній пагорб. Ця хитрість дала йому перемогу. Те саме зробив Марій, воюючи з девтонами». Якщо під час бою корисні обманні напади, то незмірно дієвими є справжні атаки, особливо коли вони несподівано здійснюються з тилу або з флангу в розпал справи. Зробити це важко, якщо тому не сприяє місцевість, адже для таких дій частина війська має бути прихована, а на голій рівнині це неможливо. Навпаки, воюючи в лісах або горах, дуже зручних для засідок, можна прекрасно заховати частину своїх сил і нанести противнику нижчівного і раптового удару, який завжди допоможе здобути тобі вірну перемогу. Дуже важливо іноді розпустити під час бою чутки про загибель ворожого полководця або про втечу частини його війська. Хитрість ця часто приводила до успіху. Ворожу кавалерію легко злякати несподіваним звуком або видовищем. І так робив Кір, який виставив верблюдів проти коней. А Пір одним виглядом своїх слонів розладнав і розігнав всю римську кінноту. В наші дні турки розбили перського шаха і сирійського султана громом рушничного вогню, який так налякав незвично до такого звуку їхню кіноту, що здолати її було вже легко. Іспанці в боротьбі з гамількаром поставили в першій лінії вози, запряжені биками і набиті соломою, яку з самого початку бою запалили. Злякані воли кинулися на лінію військ гамелькара і прорвали їхні ряди. Багато полководців люблять обманювати противника, заманюючи його в засідки, коли цьому сприяє місцевість. На відкритих і широких рівнинах викопують ями, злегка прикриті хмизом і землею. Між ними залишені проходи, і коли зав'яжеться бій, власні війська відступають, а ворожі солдати, що їх переслідують, провалюються під рови і гинуть. Якщо під час бою відбудеться подія, яка може налякати людей, то дуже важливо зуміти її приховати і навіть отримати з неї користь, як вчиняли Тул Гостилій і Луцій Сула. Помітивши зраду частини своїх солдатів, які перейшли до ворога, і страшне враження, справлене цим на всіх інших, Сула негайно розпорядився оголосити по всьому війську, що все відбувається за його наказом. Це не тільки заспокоїло воїнів, але надихнуло їх настільки, що перемога залишилася за римлянами. Той самий Сула віддав одного разу загону солдатів наказ, при виконанні якого всі вони загинули. Щоб не злякати військо, він оголосив, що була знищена частина, яка складалася зі зрадників, і він навмисне віддав її в руки ворога. Серторій, під час війни в Іспанії вбив свого ж воїна, який повідомив йому про загибель його легата, і зробив це з остраху, що звістка пошириться і перелякає все військо. Найважче – це зупинити військо, що біжить, і заставити його поновити битву. Необхідно відразу зрозуміти, чи побігло усе військо, чи тільки його частина. Якщо усе, то справи кепські. Якщо частина, то можна ще спробувати якнебудь допомогти. Багато римських полководців кидалися втікачам навперейми, заставляли їх зупинитися і грізно соромили за боягуство, як вчинив, наприклад, Луцій Сула. Побачивши, що частина його легіонів розбита солдатами Мітридата, він з мечем в руці кинувся до втікачів і крикнув, якщо хто-небудь спитає вас, де ви покинули свого керівника, відповідайте, ми покинули його в бою на полях Беотійських. Консул Атилій виставив проти втікачів стійкі частини і наказав проголосити, що якщо втікачі не повернуться назад, вони будуть перебиті одночасно зі своїм ворогом. Філіп Македонський, який знав, що солдати його бояться скіфів, поставив в останній лінії війська добірні кінні частини і наказав їм вбивати кожного, хто побіжить. Солдати його обрали загибель, воюючи, а не тікаючи, і перемогли. Багато римських полководців виривали прапор з рук прапороносця, кидали його в саму гущу ворожих вояків і оголошували нагороду тому, хто принесе його назад. Робилося це не стільки для того, щоб попередити втечу, скільки для збудження ще більшої відваги. Мені здається доречним сказати тепер кілька слів про те, що буває після бою, тим більше, що зауваження про це будуть короткими і, зрозуміло, пов'язані з предметом нашої розмови. Битва закінчується поразкою або перемогою. Якщо ти переміг... Переслідуй ворога з усією можливою швидкістю і наслідуй в цьому Цезаря, а не Ганібала, який зупинився після перемоги в Каннах і цим позбувся влади над Римом. Цезар же після перемоги не зволікав ні хвилини і нападав на розбитого противника з ще більшою швидкістю і люттю, ніж під час бою на грізного ворога. Якщо ж ти розбитий, то полководець має передовсім збагнути, чи не можна витягти з поразки якусь вигоду, особливо в тих випадках, коли хоча б частина його війська зберегла бойову силу. Випадок може представитися завдяки непередбачливості ворога, який після перемоги зазвичай стає безтурботним і дає тобі можливість його побити, як переміг карфагенян римський консул Марцій. Карфагеняни після загибелі обох Сципіонів і розгрому їхніх військ не звертали ніякої уваги на залишки легіонів, уціліли у Марція, який захопив їх зненацька і повністю розбив. Найлегше вдається те, що ворог вважає для тебе неможливим, і удар здебільшого обрушується на людей в ту хвилину, коли вони менше за все про нього думають. Якщо ж нічого не можна зробити, то мистецтво полководця полягає у тому, щоб принаймні пом'якшити наслідки поразки. Для цього треба вжити заходів, щоб ускладнити противнику переслідування або затримати його». Деякі полководці, передбачаючи невдачі, наказували начальникам окремих частин швидко відступати в різних напрямках і різними дорогами, заздалегідь призначивши побачення. Це спантеличувало противника, який боявся розділити свої сили і давало можливість благополучно піти всьому війську або більшій його частині. Інші, щоб затримати ворога, залишали йому найцінніше своє майно, сподіваючись, що він спокуситься здобиччу і дозволить їм втекти. Тит Дідій проявив неабияке мистецтво, щоб приховати втрати, понесені в бою. Після битви, що тривала до ночі і дуже дорого йому обійшлася, він наказав вночі ж зарити більшу частину трупів. Вранці ворог, побачивши, що поле битви завалене тілами його солдатів, тим часом як римських трупів майже не було, вирішив, що справи його кепські, і кинувся навтьоки. Мені здається, що в загальному на ваші питання я відповів. Залишається тільки сказати про можливу побудову військ. Деякі полководці будували свої війська клином, сподіваючись, таким чином легше прорвати ворожий фронт. Інші протиставляли цьому увігнутое розташування у вигляді кліщів, щоб затиснути в них клин супротивника і здавити його з усіх боків. Я хотів би вказати вам з цього приводу на загальне правило. Найкращий засіб розладнати намір ворога – це зробити добровільно те, що він хоче змусити тебе зробити насильно. Якщо твої рухи добровільні, ти виконуєш їх в повному порядку собі для вигоди і збитку для ворога. Якщо вони вимушені, ти загинув. На підтвердження цієї думки я знову нагадаю вам дещо вже сказане раніше. Противник вишикується клином, щоб прорвати ваші ряди. Розблокуйте їх самі, і тоді ви розладнаєте його війська, а не він ваші. Ганібал виставляє попереду слонів, щоб перекинути легіони Сцепіона. Сцепіон розмикає ряди і цим прийомом зумовлює свою перемогу і крах ворога. Газдрубал ставить свої найсильніші частини в центрі, щоб перекинути солдатів Сцепіона. Той наказує їм відступити самим і перемагає. Словом, розгаданий задум дає перемогу тому, проти кого він спрямований. Залишається тепер, якщо пам'ять мені не зраджує, пояснити вам застороги, які полководець зобов'язаний прийняти перед боєм. Перед усім, воїначальник ніколи не повинен вступати в бій, якщо у нього немає явної переваги або він не змушений до цього необхідністю. Перевага визначається властивостями місцевості, бойовим порядком, перевагою в чисельності і якості військ. Необхідність настає, коли ти бачиш, що бездіяльність тебе погубить, тому що в тебе немає грошей або продовольства, і військо твоє може в будь-яку хвилину розбігтися, або тому що ворог чекає на велике підкріплення. В такому випадку треба завжди давати бій навіть з невигодою для себе, тому що набагато краще випробувати долю, яка може виявитися до тебе прихильною, ніж боятися її і йти на вірну загибель. Ухилитися від битви в цьому випадку – це такий самий тяжкий гріх полководця, як втратити можливість перемоги через незнання або боягузтво. Перевага дається тобі або промахом противника, або власною прозорливістю. Пильний ворог не раз розбивав багатьох полководців на переправах через річки, вичікуючи для нападу хвилини, коли військо противника розрізано річкою навпіл. Цезар винищив таким чином четверту частину війська гельветів. Не можна також упускати можливість напасти свіжими і відпочилими силами на ворога, який натомив своїх солдатів необережним переслідуванням. Якщо ворог намагається втягнути тебе в бій на світанку, залишайся в таборі якомога довше і нападай сам, коли противник вже втомиться від довгого стояння зі зброєю і втратить первісний бойовий запал. До цього прийому вдавалися в Іспанії Сципіон і Метел, перший в боротьбі проти Аздурбала, а другий проти Серторія. І якщо сили ворога зменшилися внаслідок поділу військ, як це було у Сципіоні в Іспанії, або з іншої причини, треба так само випробувати щастя. Обережні полководці обмежуються здебільшого тим, що відбивають напад ворога і рідко нападають на нього самі, бо стійкі і сильні солдати легко витримують найбільш люту атаку, а безуспішна лють легко переходить в боягузтво. Так діяв фабій проти самнитян і галів і вийшов переможцем, а колега його децій загинув. Деякі воєначальники зі страху перед силою ворога починали бій наприкінці дня, щоб в разі поразки можна було врятуватися під покровом нічної темряви. Інші, знаючи, що ворог через забобони утримується від битви в певні дні, обирали для бою саме цей день і ставали переможцями. Так діяли і Цезар в Галії проти Ареовіста, і Веспасіан в Сирії проти іудеїв. Найбільш необхідна обережність для всякого воєначальника – оточити себе відданими і розсудливими радниками з великим бойовим досвідом, постійно обговорюючи з ними стан своїх і ворожих військ. Особливо важливо знати, на чиєму боці чисельна перевага – хто краще озброєний і навчений, чия кіннота сильніша, хто більш загартований, чи можна вірніше покластися на піхоту або на кінноту. Необхідно потім обговорити характер місцевості і з'ясувати, чи сприятлива вона більше тобі чи ворогові, кому легше добувати продовольство, чи треба відтягувати бій або прагнути його, чи працює час на користь чи на шкоду тобі, бо затягування війни часто стомлює солдатів, і вони біжать від огидного для них тягаря похідного життя. Особливо важливо знати, який ворожий полководець і оточуючи його. Сміливий він чи обережний, відважний чи боязкий. Треба також знати, чи можна довіряти допоміжним військам. Однак є ще одне правило, яке важливіше за всі інші. Ніколи не вести в бій військо, яке боїться ворога або хоч трохи сумнівається в успіху. Адже перша умова поразки – це невпевненість у перемозі. У такому випадку варто всіляко уникати бою, діючи за прикладом Фабія Максима, який укріплювався в неприступних місцях і відбивав цим у Ганібала будь-яке бажання шукати з ним зустрічі. Якщо ж ти боїшся, що сила позиції не врятує тебе від ворога, який зважився на битву, то краще припинити польову війну і розмістити війська у фортецях, щоб втомити противника труднощами облоги. Занобі. Чи не можна уникнути бою яким-небудь іншим способом, окрім поділу військ і розміщення їх у фортецях? Фабріцію. Я, здається, вже комусь з вас говорив, що при польовій війні не можна уникнути бою з противником, який будь-що буде, хоче битися. Тут є тільки один спосіб – триматися від ворога на відстані не менше 50 миль, щоб можна було завжди вчасно відступити. Адже Фабій Максим не уникав бою з Ганібалом, але він хотів, щоб всі вигоди були на його боці. Ганібал же на цих позиціях перемогти Фабія не сподівався. Якби карфагенський полководець був упевнений в успіху, Фабію залишалося б тільки прийняти бій або бігти. Під час війни з Римом Філіп Македонський, батько Персея, теж хотів ухилитися від бою і навмисно розташувався для цього на Високій горі. Але римляни пішли на приступ і розбили його. Гальський вождь Верцингеторекс уникав бою з Цезарем, який несподівано для нього перейшов якусь річку, відійшов зі своїм загоном на багато миль. В наші дні венеціанці, якщо вони не хотіли битися з королем Франції, мали б бути схожими і не чекати переходу аддів французами, а відійти. Тим часом вони зволікали і не зуміли ні уникнути бою, ні дати його у вигідних умовах під час переправи війська через річку. Французи, які були поблизу, вдарили по венеціанцям під час їх відступу і розбили їх вщент. Вся річ у тім, що бою не можна уникнути, якщо ворог будь-що буде його шукає. Нехай не посилаються при цьому на Фабія, тому що в цьому випадку він ухилявся від бою не більше і не менше, ніж сам Ганібал. Часто буває, що солдати твої рвуться вперед. Ти ж розумієш, що за чисельністю війська, за характером місцевості, нарешті через низку інших причин перемоги не буде і прагнеш їх зупинити – буває і зворотне. Необхідність чи обстановка вимагають бою, а солдати не впевнені в собі і ніякого бажання битися не виявляють. В одному випадку треба їх налякати, а в іншому захопити. Там, де необхідно охолодити солдатів і переконання не допомагають, Краще за все віддати невелику частину на розправу ворогові, і тоді решта, які були і не були в бою, відразу тобі повірять. Тут можна обдумано застосувати те, що у Фабія сталося випадково. Його військо, як ви знаєте, вимагало битви з Ганнібалом. Домагався цього і начальник кінноти. Сам Фабій бою не хотів, але з огляду на такі розбіжності військо розділили. Фабій тримав свої частини в таборі, а начальник кіноти пішов на битву, потрапив в Лещата і був би зовсім розбитий, якби той самий Фабій його не виручив. Цей факт цілком переконав і начальника кіноти, і все військо, що Фабія треба слухатися. Навпаки, коли потрібно запалити солдатів до бою, то краще за все розлютити їх, передавши їм ворожу лайку, а також переконати їх у тому, що у вас у ворожому таборі є зв'язки, завдяки яким частина ворожого війська підкуплена. Треба розташуватися неподалік від ворога і зав'язати невеликі сутички, тому що люди легко втрачають страх перед усім, що повторюється щодня. Зрештою, варто зобразити гнів, вчасно виголосити солдатам промову, докоряючи їм в боягустві, і присоромити їх тим, що ти підеш в бій один, якщо вони не хочуть за тобою слідувати. Щоб озлобити солдатів, їх краще застерегти, заборонивши їм до кінця війни відсилати здобич додому і денебудь її ховати». Тоді вони зрозуміють, що втечею можна врятувати життя, але не добро, яке вони цінують не менше, і будуть битися за нього так само завзято, як і за себе. нобі. Ви сказали, що можна словом запалити солдатів до бою. Чи треба, на вашу думку, звертатися до всього війська чи тільки до керівників? Фабріціо Переконувати небагатьох дуже легко, тому що там, де слова не діють, допомагає влада або сила. Найважче розворушити натовп, змусити його відмовитися від думки протилежної твоїй власній або шкідливій для загального блага. Тут можна діяти тільки словом, і якщо ви хочете переконати всіх, то треба говорити перед усіма. Тому видатні полководці мають бути ораторами, бо навряд чи можна чого-небудь досягти, якщо не вмієш говорити перед цілим військом. У наш час це мистецтво зовсім зникло. Прочитайте про життя Олександра Великого, і ви побачите, як часто доводилося йому умовляти людей промовами, зверненими до всього війська. Без цього... Він ніколи не зміг би провести аравійськими пустелями в Індію солдатів, які розбагатіли завдяки військовій здобичі серед найбільших поневірянь і небезпек. Адже війна це нескінченний ланцюг випадковостей, кожна з яких може знищити військо, якщо полководець не вміє або не звик говорити із солдатами, бо слово розсіює страх, запалює душі, зміцнює стійкість, розкриває обман пророкує нагороду, викриває небезпеку і вказує шляхи до порятунку, дає надію, вихваляє або таврує, взагалі породжує на світ всі сили, здатні запалити або знищити людську пристрасть. Тому князь або республіка, які замишляють створення нового війська, повинні привчити своїх солдатів вислуховувати промову вождя, а самого вождя – навчити говорити із солдатами. У давнину могутнім засобом утримувати солдатів в покорі були релігія і клятва вірності, яка проголошувалася перед виступом в похід. За всякий проступок їм загрожувала не тільки людська кара, а й всі жахи, які може послати розгніваний Бог. Ця сила поряд з іншими релігійними обрядами часто полегшувала полководцям давнини їхнє завдання і полегшувала його всюди, де зберігся страх Божий і повага до віри. Серторій запевняв свої війська, що перемога обіцяна йому ланню, яка вселяється богами. Сула оповідав їм про свої бесіди зі статуєю, яку він вивіз з храму Аполлона, а за часів батьків наших Карл VII, король французький, воювавши з англійцями, говорив, що йому дає поради дівчина, послана Богом, яку всюди називали Дівою Франції, і приписували їй перемогу. Корисно також породити в твоїх солдатів зневагу до супротивника, так чинив спартанець Агесілай, який показав своїм солдатам декількох персів голими, щоб його воїни, побачивши ці кволі тіла, зрозуміли, що таких ворогів боятися нема чого. Інші примушували своїх воїнів до бою, заявивши, що єдина надія на порятунок – це перемога. Останній засіб найсильніше і найкраще розвиває в солдата стійкість – Стійкість ця ще зміцнюється любов'ю до батьківщини, прихильністю до вождя і довірою до нього. Довіра ж створюється хорошою зброєю і бойовим строєм, здобутими перемогами і високою думкою про полководця. Любов до батьківщини дана природою, любов до вождя створена його талантами, які в цьому випадку важливі ще за всілякі благодіяння. Необхідність багатолика, але вона безумовна, якщо на вибір залишаються перемога або смерть.